Və səlləmə təslimən kəsirən ilə yevm-i ddin. Fəinə xayrəl-keləm-i kelamu Allah. Və xayrəl-hədiy-i hədiy-i Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və şərəl-umur-i mühdətətətəhə. Və kullə mühdətətin bidaə. Və kullə bidaətin olduğu kimi hamınızı eləcədə özüme Allah'tan qorxmağa nəsir edirə Bu gün biz sizə məşhur tabiin, Peyğəmbərimiz s.a.v.in təriflədiyi və Qabağzadan barəsində müjdə verdiyi dövrünün zahidlərindən olmuş ən fəzilətli tabiinlərdən sayılan Uveys Əl-Qaran ibarədə danışacaq. Əbu Amr, Uveys ibn Amir ibn Cəzəi Əl-Qarani, Əl-Muradi, Əl-Yəməni, rəhməhullah. İmam Muslimin səhihində Hüseyr ibn Cəbirdən nəql edilmiş rəvayətdə xəbər verilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh hər dəfə Yəmən əhlindən İslam ordusuna qoşulmaq üçün bir dəstə kömək gəldikdə onlardan aranızda Ueyz ibn Amir adlı birisi varmı deyə soruşarmış. Nəhayət o, axtardığı adamı tapdı və ondan Ueyz ibn Amir sənsən mi deyə soruşdur. O, bəli dedi. Ömər soruşdu: "Sən Murad, sonra da Qaran qəbiləsindən sən?" O yenə bəli deyə cavab verdi. Ömər soruşdu: "Sən əvvəllər cüzan xəstəliyinə tutulmusan. Sonra da bədəninin 1 dirhem boyda yerimüstəsinə olmaqla hər yeri sağalıb, elə deyilmi?" O is yenə bəli deyə cavab verdi. Ömər soruşdu: Anan sağdırmı? Wes bəli dedi. Ömər dedi. Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və belə buyurduğunu eşitmişəm. Yəman əhlindən İslam ordusuna qoşulmaq üçün gələcək dəstələr arasında Murad sonra da Qaran qəbiləsindən olan Wes ibn Əmir adlı bir nəfər sizin yanınıza gələcək. Bu adam əvvəllər cüzam xəstəliyinə tutulmuş Sonra da bədənin bir dirhəm boyda yeri müstəsna olmaqla hər yeri sağalmış birisi olacaq. O həm də anasının qayğısına qalan birisi olacaq. Əgər o Allahın adı ilə and verib istəyərsə, duası qəbul olar. Ey Ömər, əgər onu görsən, ondan xaiş eləsənin sənin üçün Allahdan bağışlanma diləsin. Sonra Ömər ona, mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə dedi. Uvə istə onun üçün Allahdan bağışlanma dilədi. Sonra Ömər soruşdu, haraq etmək istəyirsən? Uvə dedi küfəyə yetmək istəyirəm. Ömər dedi, istəyirsənsə oranın canişinlərinə məhdub yazım. Ayrıca sənin xidmətində dursunlar. Uva istədi, yox, istəmirəm, mən kəsiblarım və zəiflərin yanında qalacaqım, bu mənim üçün daha sevimlidir. Bu hadisədən bir il sonra, Kufə əşrəflərindən biri həd ziyarətinə gəldi və ziyarət əsnasında Ömər radiyallahu anhoyla görüşdü. Ömər ondan Uvaiz barədə soruşduqda o istihza ilə dedi, Son dəfə mən onu nimdaş paltarda, köhnə bir daxmada, yanında da olduqsa az miqdarda ərzəq olduğunu gördüm. Ömər bu adama Peyqəmbər s.a.v-in uveys barədə söylədiklərini xəbər verdi. Adam geri qayıtdıqda uveysin yanına gəlib dedi, mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Uveys ona belə cavab verdi. Sən şərəfli səfərdən qayıtmısən. Odur ki, sən mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Adam yenə israrla dedi. Mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Uveys dedi. Xeyirli həd səfərindən gələn sənsən. Elə isə sən mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Sonra o soruşdu. Yoxsa Ömərlə görüşmüsən? Adam vəli, görüşmüşəm" dedi. Bundan sonra Üveys bu adam üstündə Allahdan bağışlanma dilədi. Yalnız bu hadisədən sonra cemaat onu tanıdı. O isə əksinə öz üstünlüyünü cemaatdan gizlətməyə çalışırdı. Bu hadisəni nəql edən Üseyyəyə rahimehullah ki: "Onun ənində olduqca nimdaş paltar olduğundan mən ona bir bürüncə aldı." Tomat onun əynində bürüncəyi gördükdə təəccüblə deyirdilər. Görəsən Uyeys bunu hardan alıb? İmam Müslimin rəvayəti burada tamamlanır. İndi gəlin bu möhtəşəm hədisi cümlə-bə cümlə izah edək. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aiddir. Həm də bu möhtərəm təbiinin fəzilətinə dəلالət edir. Uyeys el-Qarani rəhiməllahu Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin sağlığındaykən həyatda idi. Ona iman gətirmişdi. Lakin onunla görüşə bilməmişdi. Səbəbi də budur ki, o anasını tək qoyub gedə bilmirdi. Buna görə də o səhabə sayılmır. Lakin tabinlərin ən fəziletlisi hesab olunur. İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Peygamber sallallahu alayhi ve sellem demişdir: tabinlərin ən xeyirlisi uveys deyilən birisi olacaq. Hədistə tabinlərin ən xeyirlisi deyilir. Ola bilər sizə irad tutub desinlər ki, axı, Əhməd ibn Həmbəl və digər alimlər Səyid ibn-i Musəyyibin rəhiməhullahın ən fəzilətli tabin olduğunu söyləmişlər. Bunu necə başa düşmüyorlar? Deyirsiniz ki, Bu alimlər Səyid ibn-i ancaq İslam elmlərini bilmək xüsusunda üstün olduğunu qəst etmişlər. Lakin təqva və hörmət baxımından uveys tabinlərin ən fəzilətlisi hesab olunur. Hədistə o da xəbər verilir ki, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhın Yemənlən İslam ordusuna qoşulmaq üçün gələn hər kəsdən o esbarədə soralaşarmış. Bu da sahabənin Peyğəmbər s.ə.v. öyüd nəsiyyətinə necə məsuliyyətlə yanaşdığından xəbər verir. Sahabələr Rasulullah s.ə.v. hər bir əmrinə yalnız eşitdi və itaat etdi deyər, sonra da axıra dəy, son nəfəsinə də onu yerinə yetirərdilər. Həmçinin də Ömər radiyallahu uzun illər uveysi axtarırmış ki, ondan özü üçün Allahdan bağışlanma diləməsini xaiş etsin. Halbuki Ömər radiyallahu anh, baxımından uveys el-Qaranidən qat-qat üstün idi. Üstəlik, sağlığındaykən cənnətlə müjdələnmişdi. Bu da bu mühtərəm sahabənin necə itaətkar və təvazakar olduğunu bir daha subuta yetirir. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhın, Uveys Əl-Qaraniyə bu sualları verməsindən aydın olur ki, Uveysin bu hədistən xəbəri yox imiş. Biləndən sonra belə bunu gizli saxlayır. Hətta bir ildən sonra cəmat bundan xəbər tutduqda cəmatdan gizlənməyə başlayır ki, onu ilahiləşdirməsinlər. Bu da kəramət sahiblərinin Tərifə layiq xislətlərindəndir. İslam alimlərinin bir qismi bu hədisə və bu mənada olan hədislərə əsaslanaraq bir müsəlmanın başqa bir müsəlmanla onun üçün dua etməsini xaiş etməyin caiz olduğunu söyləmişlər. Lakin ilə qeyd etmək lazımdır ki, bunu adət halına salmaq, tez-tez bunu etmək bəyənilməyən eməllərdəndir. Hədistə deyilir ki, o eis, rahimə xəstəliyinə tutulmuş, sonra da bədəninin bir dirhəm boydu yeri müstəsnə olmaqla hər yeri sağalmışdı. Bu da ona görə idi ki, o hər dəfə ona baxanda Allaha şükür eləsin. Həmsinin hədistə deyilir ki, o anasının qayıqsına qalan bir kimsə idi. Bu böyük şəxsiyyət Allah və onun rəsulu sallallahu aleyhi və sələm istisna olmaqla ananın hamıdan çox sevmək xüsusunda müəminlər üçün bir örnəkdir. Onun necə qayqı keç övlad olduğu barədə Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələm əvvəlcədən xəbər vermişdir. Əlbəttə ki, o və onun kimilər bu mövzuda Peyqəmbərlərə oxşamışlar. Məhz Peyqəmbərlər və onların davamçıları öz vayədənlərinin qayğısına qalmış və bütün bəşəriyyətdə nümunə olmuşlar məsələn Quranda İsa Aleyhisselam barədə xəbər verilir ki o körpə dil asıb danışdıqda belə demişdir mən həqiqətən Allahın quluyam Bu mənə kitab verdi özümü də peyğəmbər etdi harada oluramsa olum o məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi Üstəlik, məni anama qarşı qayıqı keş etdi. Məni loğa və asi etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən deyildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Həmsinin Yahya aleyhisselam barədə deyilir. Biz ona uşaq ikən hikmət bəxş etdik. Üstəlik, öz tərəfimizdən bir şəfqət və paçlıq da bəxş etdik. O, Allahdan qorxan adam idi. Üstəlik, Ata anasına qarışıq, qayğı keçikdir. Lovğa və asi deyildir. Doğulduğu gündə, öləcək gündə, yenidən dirildirəcək gündə ona salam olsun. Həmsinin İbrahim aleyhissalama misal çəkmək var. Atası müşrik idi. Həmsinin İbrahim aleyhissalamı da misal çəkmək var. Atası müşrik idi. Lakin bununla belə o atasına ata can deyə müraciət edər. Hətta axırda atası onu hədələdikdə və ondan uzaq durmağa əmrətdikdə İbrahim aleyhissalam onun üçün Allahdan bağışlanma diləcəyinə söz vermişdir. Uzaq Allah onun barəsində belə buyurur. Bir zaman o atasına demişdi Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeyə istahik edirsən? Atacan, həyətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Arxamza gəl ki, səni doğru yola yönəldim. Atacan, şeytana ibadət etmə, həyətən şeytan mərhəmətli Allaha çox asi olmuşdur. Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi, sən mənim məbudlarımdan üzmü çevirirsən, ey İbrahim. Əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyim. Uzun müddət məndən uzaq dur. İbrahim dedi, sənə salam olsun. Mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diləyəcəyim. Həqiqətən o mənə qarşı çox lütfkardır. Mən sizi və Allahdan başqa istahiş etdiyiniz bütləri tərk edir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmayam. Qeyd etmək lazımdır ki, İbrahim aleyhissalamın atası müşrik olduğuna görə sonra Allah ona atası üçün bağışlanma diləməyi qadağan etmişdir. O xüsusda uca Allah uyurur müşriklərin cəhənnəmli olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra onlarla qohum olsalar belə Peyğəmbərə və müminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə ona verdiyi vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olduğuna bəlli olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Əyətən İbrahim Allaha çox yalvaran Həlim bir kimsə idi. Həmsinin Muhammed s.a.v. İdə misal çəkməyə var. İctihad edib Allahdan anasına bağışlanma diləmək üçün izin istəyir. Lakin anasının müşrik olduğu halda dünyadan köşdüyünə görə Allah ona izin vermir. Sonra anasının qəbrini ziyarət etməyə izin istəyir. Allah ona anasının qəbrini ziyarət etməyə izin verir. Əsma radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.a.v-nin zamanında anam müşrik ikə mənim yanıma gəldi və məndən ona qayğı göstərməyimi xaiş elədi. Onda mən Peyğəmbər s.a.v-ə dedim, Ya Rasulullah, anam məndən ona qayğı göstərməyimi istəyir. Ona qayğı göstərə bilərəmmi? Peyğəmbər s.ə.v. bəli deyə cavab verdi. Qayıdaq bayaqçı hədisin şərhinin davamına. Hədistə xəbər verilir ki, Ömər r.ə. ilə görüşən o zadəgən adam geri qayıtlıqda birbaşa uveysin yanına gəlir və ona mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə deyir. Qəribədir. Bir qədər əvvəl uveysə yuxarıdan aşağı baxan Ha belə, səfərdən qayıtdıqda adətən ilk əvvəl öz ailəsinə baş çəkən bu adam, bu dəfə evinə yox, uveysin yanına gedir. Budur, Allahın istədiyi kimsəni uzatması. Allah istədiyini belə uzaldır. Ola bilsin, zahirdə insanlar kiməsə qiymət verməsinlər. Ona yuxarıdan aşağı baxsınlar, lakin Allah yanında onun hörməti onlardan daha çox olsun. Çünki Rəbbimiz buyurur, Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Sonda xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Deyirlər ki, Cuyə, Ueyz Əl Qarani, Rahiməhullahın qəbri Azərbaycandadır. Lakin biz, hədis əhli, deyirlərə yox, dəlil-i sübuta əsaslanırıq. Səhih rəvayətlərdə Uveys Əl Qaraninin Səffəyin döyüşündə Əli ibnəbi Talib radiyallahu anhın dəstəsində vuruşarkən vəfat etdiyi və elə orada da dəfn edildiyi xəbər verilir. Qaldı ki, onun Azərbaycanda dəfn olunmasına Əbunu İm Rahiməhullahın Hilyətül Əvliyyə əsərində 2-ci zil 83-cü səhifədə bu haqda bir rəvayət nəql edilib. Lakin mühəddislər bu rəvayəti zəif hesab ediblər. Birincisi, ona görə ki, rəvayətin istinadında keçən Muqsim İbn Adi zəif rəvidir. İkincisi də ona görə ki, bu rəvayət bayaq dediyimiz səhiy rəvayətə ziddir. Üstəlik, o zəif rəvayətin sonunda deyilir ki, onun qəbrinin yeri itmişdir. Yəni, hətta zəif rəvayətə əsaslananların belə Onun qəbrini harada olmasına dair heç bir əsasları yoxdur. Sonda, Allahdan istəyimiz budur ki, bizi Peyğəmbərlərlə, Siddiqlərlə, Şəhidlərlə və əməli salih müminlərlə bir yerdə həşr eləsin. Öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı dəhşətli bir gündə bizi öz kölgəsi altında kölgələndirsin. Bizə Rasulullah s.a.v.in hovuzunun başında yer nəsib eləsin və bizi əl-ələ verib Firdos cənnətinə daxil olan qullarının cəriyyəsinə daxil etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdir. Əşədu əllə iləhə illə ənd əstəxfiruka və atubu iləyib.